В руках тримав брудного вузлика. Знову став поважним, чаїв у кутиках губів посмішку. «Хазяїне, – сказав Білокопилка, – ти обіцяла золотити. То так, ніби примовка. В очах холодність. Не примовка. Коралі дорогі. Свиня затоптала б їх у гній, почавила. Дорогі коралі, я прошу коня. Позич мені днів на десять коня. Позичити коня? У ворона очі вирла, булькаті великі, крапчаті. Над ними чулб чорний, прилизаний, блискучий. Де таке видано? Коралі коштують дві паровиці, а я коня верну. Ні через десять. А як помреш? Ти також можеш померти. А я не вмирущий. Не дам я тобі коня. За що коня? Ось, візьми і розгорнув шматину, у якій лежала граночка сала і шматочок порібрений. — Ти не хазяїн своєму слову. Мені позаріз треба коня. — Не дам. — Іди, і раптом грабують. — Це твоє останнє слово? пропік Махтея поглядом Білокобилка. Незвичайний то був погляд, але ворон не помітив того. — Перше і останнє, візьми ось. Білокобилка не зводив з Махтея очей. Ну, так знай. Пошкодуєш. Перевів погляд на млин, який весело хлюпотів колесом, аж райдуга вставала за ним. Пошкодуєш? і махнув рукою. Він відійшов уже на чверть милі від греблі, наближався до соснового бору, над яким ширяв бори вітер, коли ззаду почувся кінський тупіт. Білокобилка не оглядався. Він знав, хто жене за ним. Ворон вимчав напереднього, зупинив коня. Був захеканий наче біг пішки, обличчя лисніло від поту. Стратив свій поважний вигляд, зиркав на Білокобилку злякано. Став млин! Стоїть! Що не робили? Наша могила!» Білокобилка мовчав. Дивився, як баревітер стрімко летить угору гору на розпростертих крилах. «Візьми коня!» – попросив Махтей. «Гаразд, так тому й бути», – мовив Семен, взяв з воронових рук повіддя, забрав і скручені віжки, якими той поганяв коня, поплескав булану по шиї. «Блин!» – у Махтеє в очах сльози. «Він уже меле!» – скочив на коня. «Роздашкуй віконце на плесо!» «Навіщо?» «Так треба!» «Тобі на користь іще декому!» Зрушив коня з місця, ворон вступив на в «Ти вернеш Буваного?» «Верну!» І пустив коняч валом. Поляки переправили на острів кілька десятків коней. Роз'їжджали перед своїми шанцями, пускали галаси, кидали погрози, викликали козаків на герці. Але козацькі шанці німували. Коней для кінних герців у козаків не було. Але й на піші гетьман заборонив виходити. «Не догрищ нам!» А коли Хрін все-таки одного разу поліз на вал, щоб бодай пополохати надтохвалькуватого полячка у шоломі з півнячим хвостом, бурий гримнув, цур, дурня, що в твоїй голові, цвірінька, й горобці, робці кинім проса. Поляки ж юртували, насміхалися, розпивали на валах горілку, веселою музикою намагалися вкинути козаків у ще більшу пасію. Одного ранку козаки прокинулися і побачили біля самісінького свого валу землю берестову течину. А на ній напис великими чорнокоричневими літерами «Хлопи, пора йти до бидла». Польські жовніри стояли на своєму валу і реготілися. Козаки понуро мовчали. Тоді до течене підійшов Пукавка. Неквапливо зняв білого аркуша і так само неквапливо почвалав до ямки біля великого сірого каменя, на ходу знімаючи пояс, а далі розв'язав очкура та скинув штани. Жовніри метнулися до гармат, навели на камінь чорні похмурі жерла, кинулись з півсотні важких ядер. Але пукавку так і не виполохали, хоч він кілька разів виставляв з ямки свою гармату. Одначе, перебігши до своїх, чомусь понурився, засумував. Поміж козаків зайшла мова про білу кобилку, і Тишко, миленький, сказав, «Де то наш Семен? Коли б не скоїлося з ним чого, щось мені віщує серце, погинув він. «Він такий, що й ось супі не влучиш», – сказав Пукавка, «але твоя Тишко правда, не приїде він, не приведе козаків. Приклеївся до якоїсь запаски і вверху не лигає, він такий, що й приклеїтись вміє». За ці кільканадцять днів поляки двічі намагалися наблизити свої шанці та свої гарматні копці до козацьких. Але ті огнистою стрільбою збивали їх назад, на що довелося потратити чимало набоїв. В суботу перед святом Купайла поляки вирішили вчинити на козацький табір налогу з двох боків, з нижньої хортиці і на човнах від стовпів. Човни перегнали вночі у гору по течії. Але хоч як скрадалися темної ночі по лівим берегом, козацькі дозорці почули небезпеку і попередили Кошового. З західної сторони до острова підійти неможливо. Там високі гранітні скелі обриваються прямовисно до води. І отвір зміявої печери два сажні вище води. Отож вони спрямували налогу з татарської сторони на скелясту вищу голову. Курів над водою ранковий туман, із того туману, неначе ще одного пекла, посунули човни. Самих човнів не було видно, а тільки жовнірів. По плечі в тумані, здавалося, токотяться поверх туману людські вусаті голови. В шоломах, червоних, синіх, зелених шапках з перами та білими шпичаками, над якими згодилися орлині крила, шаблі та списи. На передньому човні, на прові, Молоде ощирене обличчя з фодськими вусиками обрамлене темним шоломом з мідною шишкою зверху. Та голова і повалилася першою. Вдарили затинні піщалі і гаківниці, і гармати, почулися тріск, зойки. Туман пропалили постріли, але поляки стріляли на осліп.